esken egnin gaiko zorzitan hirenttu da Euskal Herriko zortziarren muslehiaka. Goizin leiatzen hasi zelaik Euskal Herriko zazpi probintziedo ljaldetak egin zien ehun hogeita zorzien bikote. Pu edo multzuetako partidak arestiko lauetan hügenttuik bostetan narrasi zien partidaak. Hola zorzietan isttutzen txalkatu zienen, mainesmoezka eta Marcel Calderon Euskal Herriko txapel Elkidia. Partida usuan gezurguti ikilan jauntzik. Esplikapenak, mañezmo ezka txapiluna ingandik. Ah, gezurguti izan eta azken puntalat arribazian gula. Hobehenak tuzu, eh, parriana. Hobehenak dituzu, parriana eta bon. Bestalde partidak izi harri zale juren mena zendako hote... Izi harri eta seneta... xeya marrekota egida, eh. Mantxas eh, amarrekotat, eta gio, Gilean Marsila amarrekoa atez, behar da, kexatu bitat. Eta, <laughs> eta bon, e, suertia izan du, animalia. Hola beskoitzeko kusiek, Txapela, gara ikura, 2000 euro eta Karibe alako bidaia iabazidie laulagunentzat eta denabahne. Txapel du Nordek, Hotx Bilbotarek, gara ikura, 1000 euro eta bilagunentako bidaia kanariak uartetat. Bestek ebaixai ezerak ukentie. Bez talde, aspi maratzeko da, bos garen heltutila Gipuzkoako amazazpi urteko bigazte.